Bine v-am găsit, iubiți ascultători, vă întâmpine preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu prilejul întâlnirii de astăzi vom avea un mănânc de cugetări și meditații asupra noului testament al Domnului nostru Isus Hristos. Lecțiunea de astăzi I-187 va debuta cu prilejul versetului 27 din Evanghelia după Ioan capitolul 15. Facem cunoscut tuturor acelora care astăzi ne asculte pentru întâia oară că ne ocupăm de un mănânc de cugetări și meditație supra fiecărui verset al Noului Testament al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, începând cu Matei și sfârșind cu ultima carte a Noului Testament și respectiva Bibliei, Apocalipsa. Astăzi avem programul I-187 din Evanghelia după Ian, capitolul 5, cu versetul 27. Mai înainte de aceasta, însă, dați-mi voie, vă rog frumos, să vă citesc o întâmplare interesantă sub titlul O licitație ciudată. Spune că într-un mare oraș se țineau adunări pentru vestirea Evanghiei. Într-o zi, a predicat acolo un vestit propovăduitor al Evanghiei. O doamnă din înalta societate, cunoscută pentru că iubea plăcerile și luxul, cum și pentru bogăția ei, a ținut totul să asculte și a pe vestitorul acesta de Evangheliei, despre care se vorbea cu atâta înflăcărare. Predica începuse când doamna intră în adunare. Vestitorul Evangheliei o recunoscu și, încercând să folosească bine acest prilej, întrerupse vorbirea și, imaginând un fel de licitație pentru sufletul ei, spuse... Iată, Doamna E. Sufletul ei va fi al acelui care va plăti mai mult. Cine vrea să cumpere Sufletul Doamnei? O, văd mai mulți cumpărători: lumea, Satana și Isus. Lume, ce dai tu? Eu dau vază, bunăstare și zile trăite ușor și plăcut. Numai atât? Nemurire, viață veșnică nu ai? Nu, fiindcă nu le-am spuse lumea. Ei, atunci prețul tău e prea mic. Nu vei putea să iei acest suflet, fiindcă ce-ar folosi doamnei să câștige toată lumea, dar să-și piardă sufletul? Satano, ce dai tu? Eu dau tot ce poftește doamna să trăiască cum îi place, să-și mulțumească toate pornirile și să gorească până la fund paharul plăcerilor lumii. Dar ce ceri în schimb pentru toate acestea? Sufletul ei. O, nu, nu-l vei lua, Satano, fiindcă ceea ce cer tu e prea mult. Apoi, tu ești cigaș de la început, ești mincinos și tatăl minciunii, cum scrie Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 44. Doamne Isuse Hristoase, tu ce dai? Eu mi-am dat viața pentru Doamna E atunci când am sângerat pe cruce. Voi turna în inima ei pacea care întrece orice pricepere. Îi voi da bucurii pe care lumea nici nu le poate da, dar nici nu le poate lua O voi îmbrăca în hainele albe ale neprihănirii și o voi împodobi cu aurul credinței O voi păzi ca pe un lucru de mare preț și nimeni nu va smulge din mâna mea Iar când își va sfârși călătoria vieții, o voi lua lângă mine în slavă Ca acolo unde sunt eu să fie și slugitorul meu da? Și ce cer tu de în schimbul atâtea daruri minunate?" Eu cer păcatele ei cu getul ei pătat, tot ce o apasă și o neliniștește. Sufletul ei este al tău, Doamne Iisuse, pentru veșnicie este a ta." Și apoi licitatorul presupus se întoarce către Doamne și o întrebă Doamna E, vreți să fiți a Domnului Isus? Da," răspunse ea tare și hotărât, în vreme ce toți cei din sală Erau adânc mișcați Și doamna E și-a ținut cuvântul Și-a încredințat viața Domnului Hristos A părăsit luxul și petrecerile Și a fost, din dragoste pentru Hristos Mama și prietena celor săraci, bolnavi și nenorociți Iubitul meu ascultător Tu, acela care nu ți-ai pus încă problema Cui să aparții, lumii, lui satan sau Domnului Iisus, vreau să-ți fac cunoscut două lucruri foarte importante. În primul rând, vreau să știi că pentru a aparține lumii și lui Satan, nu trebuie să-ți dai nicio adeziune, nu trebuie să depui niciun efort, pentru că noi ne naștem toți în păcat și în fără de lege, așa cum spune Psalmistul David, toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, cum spune epistola lui Pavel către romani, iar dacă ne aducem aminte de împrejurarea din grădina Edenului, toți știm că Eva și Adam, după ce au păcătuit, au fost izgoniți din grădina Edenului pe pământul care a fost blestemat din pricina lor, toți deci care s-au născut Începând cu Cain și Abel, s-au născut pe un pământ blestemat în, dacă vreți, grădina lui Satana. Așadar, să știi, pentru a aparține lumii și Satan, nu ai de făcut nimic, prin naștere eu și tu și fiecare om de pe pământ, cu excepția Mântuitorului Hristos, ne-am născut în grădina lui Satan. Al doilea lucru important pe care vreau să ți-l spun este ca să fii al Domnului Iisus, trebuie să faci o alegere și alegerea aceasta trebuie să o faci astăzi, căci, așa cum scrie la Marcul la capitolul 2, pe pământ are putere fiul omului să ierte păcatele. Dacă vrei, deci, să aparții Domnului Isus, trebuie astăzi să spui, eu vreau să-i aparțin lui, te predai lui prin pocăință, prin procesul nașterii din nou și astfel devii copil al lui Dumnezeu, el te va binecuvânta cu Duhul Său Cel Sfânt, Cel ce-ți va descoperi necontenit pe Hristos și te va ajuta să trăiești cum a trăit Hristos prin Duhul Său Cel Sfânt. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă în față cu o lumină cât mai puternică asupra fiecărui ascultător în ce privește alegerea pe care ne-ai dat libertatea să o facem noi, Privind veșnicia, unde ne vom petrece, cu tine sau cu Satan? Limpezește în inima fiecărui ascultător care n-a făcut încă această alegere că, așa cum ne-am născut, dacă nu vrem să-l alegem acum pe Domnul Isus, vom rămâne cu Satan toată veșnicia, așa cum tu n-ai rânduit, căci iadul este făcut pentru Satan și îngerii lui, iar pentru noi oamenii ai pregătit veșnicia fericită împreună cu Domnul Hristos. Fă lucrul acesta, te rugăm, din dragoste pentru El și pentru numele Lui. Amin. Am găsit o ce mângăiere, o speranță în multele încercări, am găsit o dragoste curată. Pe tine te-am găsit, Ni de n-ar putea să spună și am găsit în tine, Domnul meu, Că sunt mic, doar un pumn de țărână, Sunt nimic, dar sunt în harul tău. Este dorința și rugăciunea noastră, ca fiecare ascultător al acestui program, să poată cânta împreună Am găsit o dulce mângâiere după ce mai întâi l-a primit ca Domn și Mântuitor pe Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dat pentru păcatele noastre. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de Cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 27 al capitolului 15 al Evangheliei după Ioan, unde Mântuitorul spune aceste cuvinte. Și voi de asemenea veți mărturisi pentru că ați fost cu mine de la început. Aceste cuvintele sunt o continuare versetului precedent, a versetului 26, unde spune... Când va veni mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, el va mărturisi despre mine și apoi adaugă versetul pe care deja l-am citit și voi de asemenea veți mărturisi pentru că ați fost cu mine de la început. Aceste cuvinte sunt deci adresate ucenicilor într-una din stările de vorbă ale Mântuitorului cu ei. Nu numai Duhul adevărului, așadar Duhul Sfânt mărturisește despre Domnul Isus, ci și fiii adevărului, adică noi, cei care am fost născuți din Dumnezeu prin Duhul adevărului. Numai adevărul poate mărturisi pe Domnul Isus. Ceea ce nu face parte din adevăr îi este vrăjmaș. Viața cea nouă din Domnul Iisus nu poate fi decât dacă mărturisește în continuu pe începătorul ei. Cine nu mărturisește, nu trăiește. Dacă ești cu Domnul Iisus, nu poți fi pasiv, ci îl mărturisești tot timpul. Lumina nu poate să nu mărturisească natura ei. Cine este în foc, ia natura focului și arată, mărturisește focul tot timpul. Cine rămâne în Hristos și trăiește felul lui de a fi, îl mărturisește prin însăși acest fapt necurmat pe Hristos. Martorii Domnului Iisus trebuie să învețe de la el cum trebuie să depună o mărturie și în această privință el ne este o pildă puternică și luminoasă. Domnul Iisus a fost martor, așa citim în cuvântul lui. El spune la Ioan 28 cu 37 eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Mărturia lui a întărit-o cu viața și apoi cu moartea lui, culminând cu învierea. Martori adevărați sunt aceia care își dau viața pentru ceea ce mărturisesc. Martorii care spun că nu este Dumnezeu nu pot să-și dea viața pentru această mărturie. Istoria nu cunoaște niciun caz când un ateu și-ar fi dat viața pentru necredință. Însă, cât privește pentru credință, istoria este plină de asemenea mărturii. Martorii credincioși își dau viața. Nu vorba de pune mărturie, ci viața. Viața este cea mai puternică mărturie. Suntem martorii lui când aducem roade. Cea mai bună mărturie pentru Domnul Isus este o viață sfântă. Dovedim că puterea și Duhul Lui locuiesc în noi când nu pierdem niciun prilej ca să-i slujim. Suntem martorii Lui când ne deosebim de lume, de frământările și îngrijorările ei. A păstra pacea în mijlocul frământărilor este o mărturie că inima noastră e plină de pacea Lui care întrece orice pricepere. A fi blând și prinde dragoste față de toți oamenii, înseamnă a mărturisi cu adevărat pe acela de la care am învățat blândețea și dragostea, cum găsim în Matei 11, cu 29. Suntem martori ai Lui când umblăm în duhul adevărului, când ascultăm de Dumnezeu și de cuvântul Lui, înaintea ascultării de oameni și de cuvântul lor, oricine, oricare ar fi aceștia. Cine calcă adevărul cuvântului lui Dumnezeu pentru a face voia oamenilor, nu mai poate fi martor al lui Hristos. Să ne întărim în fiecare zi în credință pentru ca să putem mărturisi cu viața și cu moartea noastră pe Domnul, adevărul și lucrarea pe care El le-a făcut în noi. Numai prin mărturia noastră poate ajunge Domnul Isus la suflete și sufletele la El. Cum am venit noi la Domnul Isus? Oare nu prin mărturia altora? și noștri ne-au spus despre mântuitorul și jertfa lui, fie prin viața lor, fie prin cuvântul lor, fie prin scrisul lor, fie prin cântarea și rugăciunea lor. Să fim și noi martori adevărați în fața semenilor noștri, în fața cerului și a pământului, pentru ca prin mărturia noastră să fie slăvit numele Domnului Isus. Iubiți ascultători, cu versetul acesta am încheiat meditația noastră asupra capitolului 15. Prin voia lui Dumnezeu și cu bunăvoința dumneavoastră, trecem acum la capitolul următor, capitolul 16 din Evanghelia după Ioan, din care citim versetul 1 care astfel glăsuiește. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Dragii mei, să fim cu luare aminte la orice cuvânt pe care ni l spune Domnul Isus. Pentru ce ne-l spune? Căci El nu vorbește la întâmplare. Tot ce spune are un mare rost pentru noi. Dacă cineva ne-ar spune despre o comoară ascunsă într-o pădure și ne-ar vorbi despre toate semnele locului unde se află ascunsă și ne-ar arăta apoi și drumul spre ea, Oare n-am fi cu toată atenția la cel care ne vorbește? Adevărul este cea mai mare comoară și cea mai necesară vieții. Cuvântul Domnului Isus, tot cuvântul lui, este adevărul și are în vedere numai ridicarea noastră. Nu vom fi ridicați din toate cele ale pământului decât prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. V-am spus aceste lucruri ne grăiește Mântuitorul pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Ce iubire minunată! Domnul Isus înștiințează pe ucenicii săi despre necazurile care îi vor aștepta din partea oamenilor pentru ca, atunci când vor avea de întâmpinat astfel de greutăți și de prigoane, să nu se mire și să nu-și piardă cumpătul. Când erai copil și plecai de acasă, nu e așa că mama ta îți dădea în grijă tot ce ți se poate întâmpla? Era iubirea care o făcea să-ți vorbească așa. Dacă te trimitea să cumperi ceva și aveai să treci pe lângă o curte unde era un câine rău, dar închis, ea spunea, «Vezi că la curtea aceea este un câine rău. Are să sară la tine când te va vedea și are să latre. Nu te speriază pentru că e închis». Și când ajungea în dreptul acelei curți, putea câinele să sară la tine și să te latre cât vrea. Tu erai înștiințat și nu-ți mai sărea inima din loc. Așa sunt și înștiințările cu care suntem încunoștiințați. Și când se împlinește ce ni se spune în cuvânt, să nu ne mai mirăm ca de ceva neobișnuit, ci mai degrabă să spunem că așa trebuie să se întâmple, pentru că așa este scris. Și tot ce este scris este numai pentru luminarea noastră ca să vedem biruința adevărului și a dragostei lui Dumnezeu. Domnul Iisus, cu multă gingășie și dragoste, desprinde mahrama de pe ochii ucenicilor și face să vadă strălucirea care îi așteaptă, le dezvăluie taina minunată a persoanei sale, dar în același timp, le zdrobește speranțele lor pământești și așteptările lor firești despre o împărăție pământească a lui Hristos. Le arată că, înaintea tuturor binecuvântărilor împărăției cerești a lui Dumnezeu, se află crucea pe care și ei și toți adevărații credinceși trebuie să o poarte. Mare taină este crucea, suferința. Prin ea și numai prin ea se ajunge la slavă. Și astăzi crucea este și rămâne motivul pentru care lumea se împotrivește Evangheliei, dar în același timp și semnul biruinței Evangheliei asupra lumii. Domnul Iisus, așa cum s-a spus, nu îngăduie ca ai să să fie luați prin surprindere, de aceea le vorbește dinainte. El le arată slava veșnică în care vor intra, dar drumul până acolo, care nu este lung, este crucea. O cruce pe măsura fiecăruia, ca nimeni să nu cadă în frânt sub ea. Să credem cuvintele Domnului Isus frații mei, și să mergem hotărâți pe drumul său, căci nicio pagubă nu vom avea. În versetul 2, la versetul 2 din capitolul 16 al Evangheliei după Ioan, Domnul Isus începe să ne facă cunoscute toate cele ce ni se vor întâmpla, spunând au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Dragii mei, pentru pântecele lumii și mai ales a lumii religioase, Hristosul este o hrană pe care nu o poate primi, o dă afară. Orice hrană pe care nu poate suporta stomacul, o dă afară. Un credincios spunea, nu cunosc ceva mai dulce decât gândirea condamnată la eretică de papi și de sinoade trecute și prezente. Încheia citatul. Așadar Domnul Isus spune, au să vă dea afară din sinagogi. Sinagogă, în întâlmăcire, însemnează adunare. Adunare la un loc. Este un cuvânt grecesc. În Matei, capitolul 10, versetul 17, spune sinagogile lor. Ura religioasă a adus mai multă pagubă pentru împărăția lui Dumnezeu decât toate celelalte păcate și războaie. Citesc din nou. Ura religioasă a adus mai multă pagubă pentru împărăția lui Dumnezeu decât toate celelalte păcate și războaie la un loc. Un om al lui Dumnezeu, misionarul Stanley spunea, dacă ar trebui să aleg, Așa alege mai degrabă umanismul nereligios Decât religia inumană Pe vremea inchiziției din Spania A fost prinsă și arestată din pricina credinței O mamă și cu fiul ei în vârstă de 16 ani Fiul era foarte slab la trup La judecată, judecătorul căuta să se lege de dragostea mamei Zicându-i, în timp ce fiul ei era bătut până la sânge Ești o mamă cu inimă de piatră Căci dacă ai avea inimă de mamă, ei spune numai un cuvânt, iar fiul și-ar lăsa credința și-ar fi scăpat de aceste chinuri și de cele ce vor urma." Mama era aproape să se clatine, dar fiul îi zise, Nu plânge, mamă, cerul și răsplata Domnului Isus este mult mai scumpă decât toate." Auzind acestea, mama se întări și zise, Mergi, fiule, liniștiți spre moarte, Domnul să te ajute să fii credincios până la capăt. Inchiziția a trecut, dar încercările vrăjmașilor sufletului omenesc, care silesc pe credincios să se lase de Domnul Isus, n-au încetat niciodată. În felurite chipuri și în zilele noastre credincioșii sunt înbiați și amenințați să se lepede de credință. Și oricât de barbară ar fi ea, nici amenințarea cu bătaia sau cu moartea n-au dispărut. Așa că pilda de mai sus este binevenită pentru a arăta credincioșilor că nimic nu se schimbă în pornirile celui rău față de ei. Vorba este dacă și pentru ei cerul este mai scump ca orice de pe pământ și dacă suntem gata și noi să jertfim totul pentru a avea cerul. În orice caz, nu mergem pe un drum nou, ci pe unul bătătorit, întâi de Domnul Iisus și apoi de toți ceilalți câți după el au mers pe același drum. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Dragi mei, oamenii nu te pot da afară decât din ceea ce este al lor. Din ceea ce au făcut ei, din lucrările și adunările lor, din ceea ce este lucrarea sau adunarea lui Dumnezeu, oamenii nu pot să te dea afară. Dragii mei, trebuie să știm bine, Dumnezeu nu are nicio legătură cu lucrările oamenilor, El nu este în ele și acolo unde nu este Dumnezeu nu sunt suportați nici credincioșii săi. Oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Știți, ura duce la ucideri. Uciderea însă nu este numai așa cum o credem noi cu sabia, cu piatra sau cu rugul aprins, ci și cu vorba. Găsim acest adevăr la Eremia capitolul 18 cu versetul 18. Înșelarea cea mare este că cei care te ucid și cu vorba pentru că nu zici cum spune religia lor, să creadă că aduc o slujbă lui Dumnezeu și să pună pe seama lui Dumnezeu crimele lor. Vai, ce odioasă stare! Trebuie să știm foarte bine și după lucrul acesta cunoaștem unde este Dumnezeu și unde sunt oamenii. Adevărata slujbă pentru Dumnezeu este aceea care dă viață, aduce viața. Nu ia viața Dar vorba spusă de Sfântul Grigorie de Nazianz Noi credincioșii lui Hristos Suntem preoți prin aceea Că ne oferim pe noi înșine Ca jertfă duhovnicească Vai Cum vor scăpa oamenii Care ne ucid în numele lui Dumnezeu De judecata lui Dumnezeu Dar cum poti Să ajungă la această stare Răspunsul este numai unul Credința acestor prigonitori, deși sinceră, nu este credința cea una singură adevărată, dată de Dumnezeu Sfinților Săi odată pentru totdeauna, cum scrie la Iuda, versetul 3, nu este credința care duce la nașterea din nou și care își trage seva numai din cuvântul lui Dumnezeu, cum scrie la Roman 10, 17, ci este o credință izvorută dintr-o învățătură omenească, amestecată, Unită cu superstiția și ignoranța Acești oameni religioși, fanatici Sunt orbiți de duhul de partidă De religia strămoșească și de neamul lor Și nu vor să știe de Hristos, cel adevărat De trupul lui unic, adică biserica Cea vie și universală Doamne suse ai milă de toți frații Care, prin înșelăciune, au fost prinși De lațul credinței falsei izbăvește ca să nu ajungă prigonitorii fraților tăi ai adevăratei tale biserici. Amin. În continuare, la versetul 3 din Evanghelia după Ioan capitolul 16, mântuitorul spune și se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe tatăl, nici pe mine. Dragi mei, purtarea mea, vorbirea mea și lucrarea mea toate ale mele izvorăți din cunoașterea, din cunoștința pe care o am. Dacă eu cunosc adevărul, toată ființa mea se va mișca pe drumul adevărului, va porni și se va opri cu el. Toată lucrarea mea și atitudinile mele în orice împrejurare atârnă de cunoașterea mea de felul cum cunosc pe Dumnezeu Tatăl și pe Fiul Isus Hristos. Cum este și cum nu este Dumnezeu? Iată ce trebuie să cunosc bine ca să-mi pot trăi viața cu adevărat, în adevăr și plină de rod. Să cunosc că Dumnezeu este deasupra tuturor rânduirilor de pe pământ, deasupra legilor și fără de legilor izvorute din oameni. El nu este naționalist, nu-i confesionalist și nu are nicio legătură cu clasele sociale, ci fiind deasupra acestora, este nepărtinitor și-și poate da harul tuturor celor care se deschid către el ca să-l primească. Să cunosc, deci, pe Dumnezeu ca tată, care nu-și îndepărtează copiii. El nu izgonește pe nimeni afară, citim la Ioan 6, cu versetul 30 și 7. Trebuie să-l cunosc pe Dumnezeu ca mântuitor, care cheamă la sine pe toți păcătoși, fără deosebiri de rasă, Neam, religie, stare socială sau sex Așa cum spune la Coloseni 3 cu versetul 11 Și să-L cunosc pe Dumnezeu Să trăiesc apoi așa cum mă învață Dumnezeu Să fiu ca El și să nu mă tem de oameni Oricât de mult m-ar și m-ar prigoni pentru El Ei nu-L cunosc, de aceea se poartă așa cu mine Și cum se poartă cu mine, așa se poartă și cu El Cu Mântuitorul meu el este una, Mântuitorul este una cu toți cei care sunt ai Lui. Amin. Iubiți ascultători, anunțăm aici, din motive de timp, încheierea programului I-187 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a tuturor acelora care vă veți lua timp să ne ascultați, data viitoare vom continua încă vreo câteva gânduri din acest verset care nu le-am putut acoperi din motive de timp și apoi tot cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vom continua meditațiile cu privire la versetele următoare. Până atunci... Pacea, bucuria și harul lui Dumnezeu să fie din plin asupra tuturor acelora care se deschid să-L primească. Amin. Mai Să